Ee leo tunayefunza somo la kichwa kinachosema rafiki wa dunia ni adui wa Kristo. Rafiki wa dunia ni adui wa Mungu. Amina. Rafiki wa dunia ni adui wa Mungu. Ah uh, kama utangulizi tuanze na tendo kati ama neno kwa msomaji wa Biblia atajua tumeyapata wapi kwa msomaji wa Biblia. Ni mstari mafu. Tuko kwenye Yakobo 4. Mishoni mabiblia kwenye hiria kano njipia e, Mishoni mishoni pale Bada ya Webrania Nakabla kufuka mishoni Kuna kitabu cha Yakobo Chiesura tano sio kirefu sana Yakobo nene, nene biblia nasema Tutali ule wa nene nasema Enji wazinzi, Hamjui ya kwamba Kuwa rafiki wa dunia Ni kuwa adui wa mungu Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia kujifanya kuwa adui wa Mungu. Mungu na dunia hawako upande mmoja. Wewe uko huku wengine yuko huko. Mambo ya Mungu na ufahamu wake na hekima yake na kazi yake na baraka yake nenorake, wake, watu minamuzu, na neno lake na utume wake vitu vyote na Kristo na na kazi yake. Na mambo yaliyo kwa kwenye dunia hii tutafafanua ni mambo yapi. Ya Lakini mambo aliyomtaja Bina sema na tamaza hake na kina kitu e, Viko upande wa pili Viko ukinyume Sasa Kwa hivyo wa munga nasema Ukisha kuwa Mojo wapo wa huku Kwenye hii dunia Automatiki Ndokome jifwaja adui wa mungu Sinito choto wa kusema mm -hmm. Mwe wabie dunia hii mejawa na nini Dunia hii mejawa na nasa Hii mejawa na ukaidi Na thuruma Eh dunia imejaa na rushwa dunia haina rushwa eh, Ukisha ukishakua rafiki wa vitu kama hivyo au kwa upande unahesabika huko eh, hai, na hapa haaongelewi kwamba mtu uweze kama ameokoka kwa, wezu kwa umbe okoka. Kuna wa Kristo si juu idadi yao au si ya sime yao lakini namba ipo ya watu waliookoka walioabudu Bwana Yesu Kristo lakini ni rafiki wa dunia Eh Bayo anakuwa ameandikishwa kwenye familia mbinguni ndio. Lakini ana ana ana fanya urafiki na dunia. Kwa hiyo anajikuta barichi kwenye familia mbinguni lakini sio sio rafiki wa Mungu. Nulize, okolewa, wa mungu mm -hmm. Kwa wewe ulize, tunapo si tunaitwa ni wana wa ndugu kwa jinsi ya rohoni. Ndio sio? Ndio. Wana nini ni watoto ni watoto wa maana yake sio? Mm -hmm. Sasa ni watoto wote ambao ni rafiki wa wazazi wao sio dek he sio ute kabisa eh na ni jambo baya kimse hii ni jambo baya linaumiza na wakati mwingine uwezo ukasema kwamba limetokana na watoto wabaya inaweza ikatokana pia na wazazi wabaya au wote wabaya eh au wote asio wabaya lakini kwa sababu tu ya kutokuijua kweli wakajikuta hawako upande moja kwa hiyo kwamba sisi ni watoto wa Mungu au tunaweza kani mtoto wa Mungu hakumpia automatic kwamba moja kwa moja atakua ni rafiki wa Mungu. Ah hasa atakapotaka kujifanya rafiki wa dunia. Yeye kila anadha ya dunia amejichimbia huko. Yeye kila maovu ya dunia amejichimbia huko anajikuta amekuwa adui wa Mungu. Na hili somo la leo bado tunaona kitakye rafiki wa dunia ni wa Kristo. Ni kama mwendelezo wa masomo Wama kwa tunasoma Ngeza kusema ni kama series Frani au Tiniliko frani wa mbiri Lakini ya hita series Lakini ya nafana nafanana Ni masomo yanayo husu Tumekua tunahona wiki rio pita Wiki anjuma na wiki anjuma zaidi kama ni kama somo rani Lakini wiki masomo husu Ni wele na Eh, Kwa mfalo kuna soo moja Sikubuki na wuki niopita wa rajima zaidi Tuliona kwamba Njia inaenda upotifuni ni pana Kwa nini? Njia inaenda katika misingi Na miarekezo ya duniani Kwa hiyo mtu uyu wanakua Mepote haikuwa pani wa mungu Na hapo ni hasa tunapo Tunapo mkenea kukosa woko Na zari wali mkiriswa mba Meshajifunza nero kiasi kwamba Unauzuka tofautisha Eh uno hizo kabisa mtu ana wakole waje na haki yake fikia wa milele na aipataje lakini kule kudumu katika mapenzi ya Mungu bila kuzuia kwamba amepata uzima wa milele Zaidi uko pamoja na nini Eh nafikiri wewe umesha Wakristo wengi na wao na viongozi wao na madini madhembu yao ha hajui kabisa yani anaamini kwamba labda ukitembea katika ma matendo mazuri, mtia zuri, e, ukajitenga na dunia labda ndipo unakuwa una, umepata uzima milele. Hapana. Ni vitu vizuri kuvivfanya vidongeza daongeza e, e, hazina zetu mbinguni vinafanya nini? Lakini uzima milele unapatikana kwa mtu moja kumwamini na kufuku Yesu Kristo. Amina. Watungine bina kujarisha tun, tun, tunayaishi maisha yetu katika mwirini kiasi gani? Kwa so, sababu maisha ya mwirini Ni, ni kupanda na kushuka Kwa sababu kama ni mateno mazuri mtu menei mtuipa maa, kwa mba Kwa maisha yake yote ni mateno mazuri Kutawo Kutada tumwema kabisa na nini Lakini ukisikia jinsi na watu Kuko nyuma amejificha Ukakata uka tamaa kabisa na Hata na mbi ya Hapa ni kwa mba mba mbungu kujikamilisha kwa mwilini Ni na mateno mazuri ya kwenda nisairisha kufika mbele ya kristo kwa kuzo kwa matendo tunayotenda tunaweka hazina minguni Yale mazuri tunaweka hazina mbinguni tukamwamini Yesu Kristo. Yale mabaya yaleweza akatupa fiba ya Mungu au basi Mungu akaamua akatupa msamaha. E, na niko pamoja na bibi. Amina. Kidi hai udogo kweli kwamba eh ulipo huko katika jeo upotevu kwa sababu umeshikamana na dunia zaidi eh na ina ujima wokovu mtu mmoja na sasa baada watu wanaokolewa ni wachacha akasema je, tai nini kuingia kwenye mji mwe mlango wa mwe mbaba ingieni hapa kwenye mwe mbaba wewe mtanaepita kwenye mlango wa mwe mbaba huwezi kaniambia kwamba die mtambaini wa dunia rafiki wa dunia ni watu wanaopita kwenye mlango mpana ana sasa za dunia ni zake eh kila takataka ya dunia ni yake Na Biblia sema sehemu nyingine sema ni watu mbao wana ya kujifuraisha katika maovu. Na leo hii dunia ina promote, na uma ni define hiyo neno hili sio hili fafanuo. Ina au nilifafanuo sijui. Ina inajenga ina, inafanya watu ina wa kupromote uvairi. Ni kama kutia moyo au kuongeza nguvu katika jambo. Watu wa wa Waishi katika eh, Mambo ya siyo pendeza mungu Na moja ni nazaa jingine eh, Moja ni nazaa jingine Ulevi unazaa uzizi na washirati Ulevi unawe, Unawezo kaza Mtu mlevi hatimai hakiangali vana Naenda kajikuta Anatoka kulewa pombe Kalewa manawa kulevya Niyo siyo Akiwa na leo badada kulivyanafikia sehemu friend haweza kalala bila kuvuta. Inabidi awe kibaka ili akienda kaiba redio ya mtu au tv ya mtu aweze kupata kama hata kama redio au au ili kusudi unga wa kuvuta usiku. Wewe Kime shikara Kwa tunawuna katika kitapu ya Yakobu Mlangu wa ne Na anahaza na ina wazizi Haku manisha moja kwa moja okay. Anahaza kana manisha haina ubaya Lakini ukisoma mkutatha wa somo nire anama, Anamanisha watu wasio wa amini Uzizi ni kosa wa aminifu sinio Watu wasio wa aminifu kwa mungu wao Kwa <laughs> seo pibulia nasema sisi Ni bikra safu wa kristo Kweo tunapokuwa ni watu wa kristo Halafu tukajikuta Tuko tunaongelea katika dunia na, na mungu wao Na mungu wake shetani na kazake Basi mbibia na Kitumia neno tumekua Mungu tanakuwa mekua ni nani Nimziizi kwa sababu Sio maminifu tena kwa mungu walia mwita Mweme mm -hmm. wa kristo wengi sisi Sio si, si, maminifu kwa mungu walia tuita Nye mm -hmm. nimejitawa mimi moja kwa moja Lakini Lakin, na pambada Lakini na shindana Na mto wa kushindana daima kuma ni nani wa kwanza ni kushindana na mwili wako na nafsi yako. Kwa sababu tunai kuona kuna madui watatu wa madadabu. Sio wale tulio wasoma kwenye madui watatu kwenye siasa za zamani. Zamani kwani wa madui watatu kujenga baraza na umaskini. Baadaye kaongezeka ufisadi. Wizi wa baraza uo. Hiyo ndio adui mkubwa. Yari kuliko hosa hivi hata baraza na umaskini. Inakumabia niti kama Tanzania, haiwezi kama masikini kama kusimu kwa nawizi wa mariza umu. Kwa adui wa, wa, wa, wa masikini, nafasea kukichunguza vizuri ni umadhirifu. Oh, ame umiri siyasa. Ame umiri, uchumi, wana siyo siyasa. Amina. Sasa, tuende kwenye somo, huko hatu. Kwa hanyo munga naka, um, oke, okay, emi em, tusonge mbele, emi tusome. Ama kwenye na kufanua, kato, atuende kwenye kwenye, kwenye. Tuna Turiku, kwenye kitabu cha Ruka Blango ule wa kumbi Tuna kwenye Ya komu Tuna kwenye Ruka 16-15 Ruka 16 hapo Ruka 16-15 Ruka 16-15 Tanaseme ni Yesu anaseme Nini Nini na ujidai haki Mele Zawa wanadamu. Kwanza ta hiyo ni tabia ya dunia, kujidai haki. Kujidai uzuri, kujidai cheo. Unao mtu anajidai mimi ni usalama wa taifa. Ama kwa kujisigizia ama kwa kusema ukweli. Kujidai. Pale mtu anapata ka kazi kwenye ka ofisi ya serikali, anajidai kidogo. Anajidai kidogo. Hiyo si ndio cheo hicho. Sinifundishwa zamani Kwenye za, za zamani Kwa machewo ni zamana Zamana ni kita macho Umezamini kishiki siyo mali yako eh. Lakini Mungu Awajua mioyo yenu Kwa kuwa Asha nilikuwa na patafuta Kwa kuwa lililotukuka kwa wanadamu damu Kwa mbele za mungu Kwa hivyo Yakobo kasema ndio boku leo sima katika akoporo katika ukasema lakini roho huyo anasema katika ruka hapa Huku amesema kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu na huyu ruka anaendelea kusisitiza anasema kitu kikiwa kimetukuka kwa wanadamu hiyo dunia kinakuwa kwa Mungu ni machukizo ha hizo padre ziko pamoja kwa njimu, mbile, leo hii dini za wanadamu wa kristo wanadhani vile vile Kwa mba wanaweza wakawa watu wa dunia wakawa na watu wa mungu kwa pamoja. Haiweze kani. Hivyo mm. naweza ukasema nitakaa gizani ndani ya nuru. Ah, Vina kapa moja. kwa kwenye nuru, haukwa hau gizani. Uka kwa, hau kwa kwenye kwenye nuru. moja. Eh? Kuna vito mbamu vinakubaliana vinenda pamoja. Lakini kuna mabio, havi edipamu, havi mipingana. Minasema, dunia na kristo, dunia na mungu, pandi wapili, uni, ni, ni mbali mbali, mm. wa kristo waleo, hilo somu hawataki, kulisikia. Mweli kulize, wanapeno kulisikia? Mweli, mm. wabia hata mimi mwenyewe, hari, ni kwamio kweli, Hiki somo hali ni wiji jiepesi, hata kido. Ivi mweli, yesu halipa usema kwa maa, Anawambia kina pesu wa sema ni naenda, tuna, angalieni tunapada kuna Yerusalem. E, na mwana wa adamu atakamata, atateswa, atawawa, atasiku ya tatu, na ya siku ya tatu, atafufuka. Iyo likuwa sogo, ilikuwa jepesi kwake. Mbele kidogo usalini ya roho ya gu inahuzuni kiasi chakufa. E, Niasi wa kusema ni kwa ama, tusikatae makatazo ya mungu, Aone na mungu tu kwafire labda ni naone kana ni nadekana ugumu apa ni ku ni pokea ku na ku kwa sababu niomba pesi ya mungu na siu kuishinaro kuli fanya kazi wewe wapewa kuna mama ndiyanini magumu kuishinana kuna ni wewe Unazo kuni ambia kwa mba mehangaika sana kupambana Nimemuhia ngumu kweli kweli Lakini namuthi mungu kiasigane Line litakalo kusumbua Mungu anajua nama ya Mungu anajua kutueka katika majaribu Yanayo shinda nafzi zetu Lakini yale tunayo yaweza na kuyachukia na kuyashinda Na kuambia wengine tuya faje Ukishinda moja na lapini utalishinda mm -hmm. eh? Haya leo hii Kuna wanaume wengi Masha yao ni ba Nani ya ba kuna vitu vingi vinafata kuri Uloja unabia kwamba mehangaika sana Kushindana yani Yani Mora ata nisehabi kwa soo ni kitu kisituawezekana Ni vitu vinawezekana kabisa Ni vitu vinawezekana kabisa uko kitu kidogo hebu yangu wewe baada dunia ni sio dunia ni kwa lugha ya taswira ya kibiblia unaweza ukawa rafiki wa baao ukawa na rafiki wa Mungu impossible sasa mimi ni kuja hapa nikahubiri haya nikasoma kwenye biblia sio kazi rahisi kuyapata haya bale yote nikaleta hapa kwanza kule kupata kitu tu sio kazi rahisi naingi kupata mradi mbingi na haja yote na tunaiomiri paka sasa ni nani bado tu tu na mugi na baata hapo nani ku oh he mimi mimi wai kutana na mombili ana nia mbiya wewe guada una una ni yako mbingiri pita unazoka kuzeki na mbingi wona ujari Nika seba bada, mimi, mambo ayo siyo, nika manisa hii. Heo, shauri yako. Shauri yako. Weni mchungaji, ulani fundisha kini. Kutemea iti, nimechubua uso, kweli. Taza, ukishanza, kuchubua uso, sutaza, kutumia na nani. Na krim. Heo, watawabia, heo, heo, heo. Apada. Kuna mambo, amayo. Kwa, nisimu, sememu. Kini ladinya dibelian mama bayo. Eh, munggu anda awezahata akan Lakini sabi. Kini, ni mahamziahke. ni kusema kweli yote Sasa takacho kacau kamu kembali Ni mau, Eh, pipi. Ni mau aku tu mana berku berkuarang berkuarang Hah I mean wacha na na kwamba lililotukuka mbele za wanadamu maana yake lililo linalo changamusa dunia ndio maana yake kwa Mungu niakuwa ni machukizo havishikani Amen Hawashikani baada hizo aziko pamoja Hey Emtu tayari favo tu anda a confaro ninguém anda a puxar mas de vez em quando eu arrumo bem mesmo só mas eu falo wanaume. arranca o sujeito sai e não na esquisito anda chilena não quer sair a dar dar dar dar o suco a gente o negócio ni ni ni ni ni Aje kukubili Aje kukubili ya kiuwa mesuka njwere zaki Mwana ume Ambeweka na marasta ya Na mwana ni Siku zini Njwere zini Human Njani Njani Njani Atakuwa na pene za mungu Kusimwa mwene mandhabahu Kito machu hakipenezi mandhabahu ni Hakipenezi na mtaani Tena mwene Tena mtaani Mtaani Sisi niyo Barua ya kristo Nyo biblia wanakotusoma huko E eh? Kuna maji kuda maji mbingi ni mingini. kwa fadhila sukai kati kati ya watu ni wape fadhilausemo ambayo ni dunia duniani kuna watu wanakuwa haelewani hawasalibiani vizuri ndio sio niyo ni duniani unaweza kanyukuta kuna mtu au watu au sehemu kwa kujikuti ni, ni viepesi kusalimiana na wale watu kwa sababu ya vimbuli vyao au ncha ya kwako vinakutana vinaungana si ndio mm. hicho ulizokelebia kwa baba ni hicho kidogo kiki gubu basi so kinahusisha watu wawili lakini chinga tu ba ni changa kwa kopeke ya kwa unazokuwa kichina mungu naenda kusame kwa mbaga kusame ni watu wa watatu tutaani lakini ni haya takuwa vipesi kusame kwa mbaga ni umani kwa kuwa kabla ujafika ukio ba afro sembere ni kwa kazi eh Nikuwa natuwa mfano, mfano wa watu balibari, wanaume, wana... Mtuwene wana. hata kwa wahubiri, wainjiri. Mtuwene katika kitabu cha mlango wa... tu 16, tuwene kwenye ruka 3. Ruka 3, wana seba. 3, wana seba. ule wa... 7, paka 9, wana seba. 3, 7, 9. 3, 7, Misha fika Aka fika nchi yote iliyo karibu na Yordani Aki umatizo watoma Litoka liletalo onoleo randhabi Kama ili wandikuwa katika chucha maneno ya nabi isaya Sauti ya mtu alie njikani Tengeneze ni mapito yake Kila mwane Na kila mlima na kilima kita ushushwa Paripo, poro, paripo potoka patakuwa pamenyoka Na paripo paruzika pata lainishwa Na ote wenye mwili wataona wakovu wa mungu Uyo ni manena likwana humbili eh, Johanna mbatizaji Musahari watisa wasaba andanikwana utatara Basi aliwaambia makutano ya wale walio muendea Iri awabatize enyi wazao wanyoka Ni nani alia waonye niji kuikimbia hasira itokayo itakayo kuja. Basi matunda matuna na natoba. Wala musiaze kusema mionimwenu. Tunahe baba ndiye Ibrahimu kwa kuwa. Na ambiya, kwamba katika mawe haya. Munga weza kumindulia Ibrahimu watoto. Na sasa hivi shoka libekuisha kuwekwa penye penja mashina miti. Basi kina mtu usioza matuna mazuri hukatwa na kutuma moto. Huyu mhubiri, ni muhubiri wa kidunia huyu. Hayeba uhubiri ndio uhubiri wa dunia wanachohubiri? Hapana. Hao wanabii walio samba na kuenea Dar es Tanzania na dunia. Nlicho anachohubiri anaafika ana, anambia yinyi wazao wa nyoka. Weye kwambia hata kiwaambia wazao wa nyoka atakuwa ambaye watukana bure. Kwa sababu maisha yake ndio nyoka wa kwanza. Siwezi nikatoka hapa Wewe wewe Yohana mzee alikuwa na haki ya kusema mzao ya joka lakini hata mimi kama mimi maisha yangu siyo matakatifu ya kufika kiwango cha Yohana batizaji kiasi kwamba niweze kuambia watu ndao hubiria mzao wa joka ki kweli lakini sitaw sitawapa mafuta kwa mgongo wa chupa eh na hapa mungu leo hii Mungu akijana kinja na tuchukua ote Tuna ina kukana Yesu Kristo Nama kado kado yetu yote hayo eh? mm. Kwa dini nini usuafumbisho watu Habali za kujitakasa Amina Eh mazajia na mamia Nusipo kuwa makini Mashoka ya mesha andaliwa Manake hukumi ya mungu Iko jiyani na kunja Inja na choseba Nimaozi Habana Wauzi ni na kutafuta Johanna kama utampane siobi ni msoma maneno yake ni mwenao mbele siobi ni kwa ubiri baka ni asoma. E kwa yao tunahona kwa mbah kuyupo kwa hayuko upande wa dunia sasa tunaweza Yesu Kristo adaviyo mwanakwa kwamba, huyo huyu huyu kwa na yuko ana wauzi wa tu wa dunia ni kwa na fresho tu Kwa na wawivi sinio? Kwa soo anawambia mawivi yao Sini Yesu anasema ulimwegu hawezu kwa nini, chukia nini Unalichukia mimi Yesu mwenyewa anasema Yohana saba saba eh, Kwa sababu Bibi nina ushuhudia ulimwegu Unadulia mawivi yake Na wambia hapa siyo sawa Hapa ni makosa Wahubiri wao leo Hawawezu wakashudia watu makosa yao Kwa za kio anahubiri Unaona kama Anawambia hapa siyo sawa hapa kadoo watu ambao wa potoka wapo hapo hapo kwa wapi lakini yeye ni mkabirifu kwa tabia hii wewe wewe yeye tarimuamini baada ya Yesu Kristo ni mkabirifu kwa ajili ya lakini miili yetu ni mizaeifu pakaa pa, baada sema hivi ni nani atakaye niokoa na mwili wa uharibifu oh how a wretched man i am eti ni nime ni, ni Ni mimi upauro na ukamifuwa kituro uona. Lakini nasima mimi mwenyewe ni najiona sinya kamirika. Yesu na kaza mweno kina Lakini uwezu kakaza mweno kwa kufumbia maovu na kujaribu kujichangaya na dunia. Unakaza mweno kuna nadena kujichangaya na kuzama nani ya dunia. Hapano kuna jivwa tokea nani ya dunia. Nuku kaza mweno. Nana na kukaza mweno. Aminu. Cabo Verde, União Europeia, Quê? Quê? Quê? Quê? Quê? Quê? Quê? Quê? Quê? Quê? Quê? Quê? Quê? Quê? Quê? Quê? Quê? ana, ana, a mim na dunia, anasema se ya dunia, mauvado na majoka, ana a bi ana a vai tomar joca tomar miti mano que o amor é guardar amor não é se é porque se é uma ana kunja a tomar vai tomar joca suficiente ana namoto ana ana Dulu Johanna masing dunia Dunia dunia Eh. oka 7 ndore huyo leo anekana dunia mbaya na washutumu anawamia maovu yao dai mwenyewe sio kwamba alikuwa mkamilifu kwa, kwa. So, kidogo alifika sehemu fulani akavunukiwa hata na imani akaanza ku, kuhoji habari za Yesu Kristo lakini niko kupavana leo nikianguka ni leo kesho nisimame wewe mbe Kristo mzuri unayodai leo kesho kasimama ama ndo unakalea na yunguka, leo, nasimame, leo mwenye haki bila soma katika tambo mithali mje haki waanguka bara na kusimama E E mtone Yesu anavyo Dunia ni mwona ni mbaya Sasa tuone mfano wake anavyo kwa dunia ni za mungu Ruka saba 24-28 Vina sema Basi Ruka saba Kwa sabu nukua kwenye ruka uwezu kwa mbalisa Basi wajume wa Yohana Wale pokwisha kuondoka alianza kuambia, huyo ni alianza makutano habari za Yohana walikuwa metoka kwa Yohana wamekuja kwa Yesu habari walikuwa kuna ujumbe umetuma na Yohana kuja kwenda kuongea na Yesu wakaongea basi wakachukua kupata Waka ujumbe wakaondoka na kurudishia Yohana majibu huko gereza yalikuwa kwa sababu Yohana alikuwa hada uwezo wa kuja tena kwa Yesu alishafungwa na Herodi Sasa katuma wanafuziwake mbali kwa hukuhuru. Neni kwa yo, Yesu. Muka mwambia vitu fulani. Alafu atawapa wapa majibu nilunishe. Sasa walipo kuhisha pata majibu waka onoka. Yesu anahaza kuhubili kuhusu wabali za hawa watu. Na Yohana mbatizaji. Yesu siu kwa mba. Kwa Leo hiu kwa na mtu wakisha onoka watu anahaza kumusengeja. Niwai ni kwa na madadadabia nikuwa onoka usebu. Lakini Yesu walivo onoka. Walivo onoka alianza kuwasifia. Na Yohana, wao. de chofar. Mas o Yohana, ali porque só com Noka, ali anda Yohana, aquele com manana, a gente anda a co- Yohana tu me nini, Ah, naquilo, aquilo é isso a Mlitoka kwenda jikani kutazama nini anawauliza wale watu Unyasi ukitikiswa na upepo Lakini mlitoka kwenda kuwenda nini Lutu alievi kwa mavazi mororo Juweli watu wenye mavazi ya utukufu Wanao raha Wama katika majuma ya kifari Wako ikuru Wako kwenye mawizara hu Amina. Wako kwenye mandini hawa makuba Kwenye madani Makathedro ma hai mas para o que Wana raio? O mundo magari na Jazma, Pompei, quanto ao na França, na Itália. É, anda-se mal. Ora, mas a gente vai vir tu apanar vinho. Ora, na na nini, nabi, dam. na waambia dali zaidi ya nabii anasema huyo hada ambaye dunia inaona si chochote si chochote si lolote kwangu mimi inaona sio nabii tu pekee yake ninyi mnadhani nabii ni zaidi ya nabii baraka amejikisha kuwa adui wa dunia anakuwa rafiki wa Mungu Mungu anampa cheo anaana mpandisha ana kuinua anasema zaidi ya nabii Huyo ndiye alia haya, tazama na mtumba mjume wangu mbele ya uso wako. Atakai tingeneza, njia yako mbele yako. Nabi na katika, wale waliozaliwa na wanawake, hakuna alia kuliko yohana. Lakini alia mdogo katika ufarima viku ni mkukuliko yeye Anasema huyo hana bae dunie na mzarawo, na mzaririsha. Huyo ni mkukuliko wote walio Wewe ume mtaki. Nafikiri somo hili iki, iki pale jamani koki naweza ni ukisha kwa upande upi upande wa pili hukubaliki. Yohana alikuwa anakubarika upande wa wa, wa Mungu. Ndio. Upande wa dunia? Hapana. Kwa hiyo ukikisha kubalika huku huku ndo kantarini. Wewe ume, mtu baadaenda baa hata nyumba yake hajaacha chungu. Au hajache ata mafuta. Chumi siu ngumi ilapatikana kwa me. Lakina hajache ata mafuta ya kutokose ya ukangye. Haka ene ka wapingia rauni. Tena na wapingia rauni kwa mshara wa kukopea. Wewa medulie tampena. Hei, ita mpacheo. Ita msifu. Eh, ita msifu. Ita msifu. Kuto nanga ni soko na nasiema Rafiki wanunia ni anuiwa Kristo ni anuiwa mui. Ntakanga ni bengere kana Sio vigi kama vitafu mabista sio vigi. Ana sema, cha kwamba ni nasiema ukiipenda dunia huwezi kipenda Yesu. Uvi, avipen, avipende pombe na Yesu. Na unajua kupenda anasa nyingi zinzo za dunia hii ukapenda na Yesu haipo sasa kama huku unapenda na huku unampenda au unachukia unoni kwamba rafiki wako ukiwa upande mmoja uweze kuwa upande wa pili ambao ndio somo la leo eh somo katika kitabu cha Yohana wa kwanza zile yaraka jipya kuna zile jaraka zile fupi fupi baada kwa ya kwanza mlango wa baada ya kwanza mlango wa, wa pili mstari mzito sana kisto kwa kweli kabisa tamani, ningetamani ningekuwa na mtu sana aweza kukumbuka mstari kamili hata kama haweza kitamka kinywele moyo lakini ujumbe unajua unaapatikana wapi huko kristo kwa kweli ukifika hiyo atoa aenda kumshukuru Hei misali kama hiu kwa unakumuka yako wakwa hali kwa wakwa So ni, ni, ni nyezo ni zana muhimu katika ukristo wangu na waku waku Yuna sema katika kitabu cha Yohana wakwanza mbili Misali wakubi na tana nasema yu Musipende dunia Wala mambo ya katika dunia Ntu akipenda dunia Kumpenda baba haku mondani Yake Hai marino haina tofoki na nye Kwa soo marishi ni moja Nyo mutakatifu wa mungu Hoja ni moja lugha eneo tumika tu ni tofoki Witenzi Nani nani Lekini ujumbi ni huu Mungu Mungu anasema Enju azizi Yo yakomu Tulipo fungule Enju azizi Amjiri kwama kumpenda mungu eh eh Ukipenda mungu Ukipenda dundia utakua uh, uh, Adui wa mungu Ukipenda dunia utakuwa Adui wa mungu Na ye ya na isema hapa yohana Maki yo ya kuwa Yohana ndarasema mtu aki akipenda dunia kumpenda baba hakumwondani yake. Na uzuri wa hii misali inafafanua sioni sababu ya kuenda kufanua zaidi hii misali. Anafafanua kuipenda dunia na kufanya nini? Ndio anasema maana. Enno maana ni kama mwendelezo wa kuelezea zaidi jambo. Maana kile dunia duniani ambacho ndio kinapendwa sasa, ambacho kikipenda kupende mungu hata kidogo. Maana kila kilichoko duniani yani tamaa ya mwili. Sasa tamaa ya mwili unaweza ukatengeza orodha ukajaza karatasi. Eh, tamaa ya mwili, tamaa ya macho. Aya macho rafiki yangu usiye wea ode. Yada tabari vitu. Na kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima nini? Kure kujiona uzuri wako. Unini, unjalo wako. Nini? Eee, limi yako, nini, utajiri wako. Ibu vyote ni viburi vya uzima. Mm. Unajua kuna watu wengine paka wanajisifu wafezao. Mm. eh Na kiburi tawzima, havitokani na baba, bari vya na dunia. Kono unakomba vitu vya tokana na baba, vitu vya tokana na baba nimi? Eee, actually nafikindo masomo yanayofuata. Nimi, ni mazao ya robo takatifu katika, katika misho yetu. Peno, fraha, bari, e, kiasi, eee, mi tuka mahimu vumenevu eh na na dunia nini taba mi na tuka dunia leo hii dunia inazaliisha vitu vingi wenye utamani inazaliisha ba vazi poleo miti ndo we ya dunia ni nimitacho ina ina ina reza openo Na kibuli tauzima. Havi toka na baba. Bari na, na dunia na dunia inapita. Pamoja na tamazaki. Bari bali ya afanye mapenzi ya mungu. adumu hata mire. Hivitu nadunia dunia vina, vina, vina, vika nivuta sana. nguvu sana. Lakini anatukumisha kwamba. Havi dumu sana. Havi dumu sana. Tumingi nadunia havi dumu sana. Niyo. Chewo hakinumbu sana. Kuliko mtu hapa Afrika. Alikuwa nituwa Gaddafi. Masikina yu kufia nikuwa ni ya kishenzi Ya tabu wafu wa na kwa kwamba. Vitu ya dunia na vya mungu Iwi ya dunia vya, vya mna Iwi ya tabia kupita haraka Soma katika kitabu cha Timotheo Wapili Hebu wa angalia mta, mta napo ipenda dunia Tuoni kama mtu kisha ipenda dunia Anadumu katika utumishi wa mungu na kazi ya mungu Utakuta hapana Havi, Haviku pa moja Tukutu nangalia na sema Rafiki wa dunia Ni anuyo mungu ya Yesu Kristo. Tusomo kwenye kitabu cha Timotheo Wapili, wa pili, lango 4, usari wa 9. Anasema hivi, "Jitahidi kuja kwangu upesi, Maana dema aliniacha akiupenda ulimwengu huu kwa sasa. Ulimwengu na dunia ni kitu kimoja kimsi kidogo Biblia. Από τον Γενειάτιο, από τον Γενειάμα μου, μάις αριομο. Ακασαφύρικοι ενα Τεσσαρονήκε, για να λένε κουλαμάτα, ακούαμενα. Ο κυριός, ο κυριός μάτια παύρο, μάνα και με ονόκα. Στις τιγρώνουμενα κουτσομήκατε. Ακασαφύρικοι ενα Τεσσαρονήκε, κλές και αμε κουένα Tito amekwenda Dalmatia. Inezekana Tito titogi. Utumishi wake hatujui lakini mwingi ulikuwa uli alidumbadao. Labda alikuwa ameondoka kikazi. Luka peke yake yuko hapa pamoja nami. Umtoae Marco ulete pamoja nao, ana nifaa kwa utumishi. Labda sivaa kuna watu wametoka kujiutubishi wa Mungu wamejondokea wamejiacha. Na kilicho kuvuta ni dunia Nisisitiza ni hau mesha merewa. Sari wakume maana nema aliniacha haki upenda ulimwego huwa sasa. Ukisha upenda ulimwego na macha mungu na kazi yaku. Muna wase. He. Ukipenezwa na fashenita dunie. Na zini fashenita ngini. Setari akulete vita machu kiona kamisa moja kwa moja kibaya. nikibaya. Anakuleteja kita machu unahona. Hamda shila. Kwa nini imu vina shila gani. Tuna tu maisha ya dunia. Kwa hini mwambie Na kwa hini mwambie wato wa siangalia mwambie Kwa hini mwambie wato wa siangalia mwambie Kuchukua tahadhali Hei kuna vitu mgini wazuka vya angalia Uja yukona amta naina nakasa Yema na angalia kume kwenye simu yake Wame sewa ni kuna angalia tunajoi watu wana Beach Lakini huko beach na simu yake Yeni unaona kiri yake haiko kwenye Kina juena ya pari bichi, huko tuko ya mamu vingine. Siu kwa mara sifra, toa kwamba kwa mba, unaweza, muka unangalia kitu, hata hizo muvi, hata hizo vitu vingine, lakini usivitirie manani. Yani kwa ni kupas time, unasubiri mtu afike. Uh. Usitirie manani yama, kwa hili, na sema katika... ketika di kwa kunitoa pili eh leo tulikuwa kwa kunitoa pili by the way kitabia kunitoa pili almost kushaki bali ndo baru masomo wiki ni faraha kubwa ketika hilo eh kwa kunitoa pili sita Mustari tuanzie ule wa tuzia ta kubinasa masomo kwa hiyo takia ni kati yao mkatengwe nao asemba bwana mzigushe kitu kicho kitafu Na mimi nitawakaribisha nitakuwa baba kwenu Naji. Mtakuwa kwangu wana wa kike na wakike. Asema Anasema bwana mwenyezi. asema, ili kusudi tuwe upande wake atupokee kama wanaye wanaompendeza tuwe na tabia ya kujingo kumwoka kutoka kwenye dunia. Tokeni kati hapo akajitenge. <laughs> na na haya na maana kwamba kujitenga nao ni kwamba Wewe ukakaa lambda mbali faradhi usionekane usi nyumbani ha siyo anachosema ana maana kwamba mawazo yetu e, maneno yetu fikra zetu nini na tamaa na vionjo vya damu yetu viweze viwe vimaachana kwa sema kama vile vile watu wa dunia anaona anasema ni alivyochagua dini sio wa dunia lakini uko duniani zamugani anasema tubaki duniani kusudi tuwe chumvi tukakoleze <tune> Iko kwenye kurizo. Nato kajipipa kwamba kuna sehemu umekuwa chungu kwa ni mashako. <tune> Ayo nato kajikuta mwenekuwa na Kuna zile mboga zutu mchunga chungu. Ayo uja chungu chungu. Kwa hiyo tuwe chungu vi. Lakini ujua tuwe opata ni kwamba. Ili kusudi tuwe opata wa mungu. Tutoke kati yao tukatenje nao. I just can make honesty. In this sharing community I amina hearing so tuone with the other et cetera. kumpenda was good for an angel to the altar and then ithalted a� able to get him out of society. I will not forget, if your family is always eh eh E mtuwe mifano tu, mitume na manabi, mifano hoto kusha atawa kwa tsa, kwa ni mtu kama yohana mbasa, jakin tuwe na mitume na, mitume na manabi wa mbada, walitengwa na dunia, ili kusudi wakae na mgu wawo. Na kutengwa na dunia, nisha sema, tena mga bae nataka kuena kwa hape, kea hake u kwa kajivyo. Apada, mungu anataka tukai katia ili kusudi tuwe nuru, lakini tutende ya kwao. Mm. E, mungu anataka, lakini vilevile vile siyo kusema kwa hape, mtuwe hape, katika jumba za makahaba ili kusundi tuwe nuru kwenye makahaba bani kuna gizara kutosha ato kupereka nuru yako ha-haisa nga ni dunia hii ya kawaida barambarani makazini jumbani huko mungu nasema tubaki msiba wawo, msiba wetu arusi yawe, arusi yetu nani nani nani nani nani tusivutwe na mambo yao sasa wa kristo kimechao madera ya wawo wavute watu kwenda wa kristo wanavutwa Dunia inavutua na wakristo Wano mfata kristo wakristo Wano kristo wano kristo wana na dunia na fasheni zake. Heee Sio kitu kizuli We wame Sio lazima ufate kila fasheni ya kufa uchi Hini kusudi wewe Uweze kuishi duniani Uwezu kazi shina Wewe wame sili mabiti mleopa Na niji mnautifatea kutoka mbani Lengo Sina kama kuna bita mbana penda Asi Asiwe na haiba ya kupendezwa na kufutia Hata kwa marafiki zake Hili Yari na wambia Kiukweli ili kusuduweze kwa na hile haiba ya kufutia na hili Va na kujisitiri mwili wako Hile haiba inaungeze okay. Hakuna suruari leza kukusitiri maungo ya kwa ya juma Ukitemea mbali Watu anakuwana na kuangalia pale juma Haipo Ndio saa mungu siomba diga siomba kama mta ya upande wapi? Maraume siuwei akiki ya kikasuwea kuhurijua. Au ni mene haraka badala kuairweisha ni mapotoa, au ni Kwa yao tunoona manobi wa zamani. Ni pita haraka haraka kuapamoja na rafu. Usoma katika kifichamazo mlango kumi na mili mungu rasemai vi mana watu wa Mungu wa kwanza Ibrahimu mwenyewe alikuwa nabii na ni nabii hebu tu muangalie Ibrahimu maisha yake alikuwaaje Anasema katika kitabu cha Mwanzo 12 Hao ni watu mifano mizuri iliyompendeza Mungu E neno la 12 anasema Bwana akamwambia Ibrahimu sala ya kwanza Toka wewe katika nchi yako na jama zako na jumba ya mama yako Uwende mpaka nchi nitakayo kuonyesha Na ame nitakufanja wewe kuwa taifa kuma Na kukubariki na ulikuza jinalako Na uwe baraka na ame nitawabariki wakubariki Mungu wa jasema nimpaka nitakapo kutoa katikati kati yao Na hii nikuwa nitaswira tu Mungu wa sema kwamba tutoki kwenye familia zetu Kama rambo mezari wa nare salamu utoki wende hiyo ni nitaswira luga ya picture lakini luga kabili imeleza kwenye biblia kutoka baraka nini ni kuto kushiriki katika tabanzao wanasema ni mwachaguo wewe duniani lakini sio wa dunia hii lakini mbaki katika dunia na si wa wembtoke katika dunia asoalisembe eh na paulo anasema bilaweza nikatoka nikaondoka ngali kristo naweza kukaa hapa duniani lakini ni siyo ni niomba ninacho kiomba lakini kwa ajili Ya kazi ya mungu ni tatamani ni ndeku Maki hapa duniani mpaka badai sana Amina Amina Amina Kwa ya tunahonda Ibrahimu tasura hake ni kutoka Katikati ya maza hake Zema mbapa ni onekana ni kwa na potoka Haene kusudi Haweze kwaanza upena mungu waki Hiu ni luga ya kondoka Kutoka Kwa upane wa mungu kutoka Kwa upane wa dunia ni kwa na kanayo Lakini tukusuma katika zamburi Zamburi ya kwaanza tu Kita pita zamburi hii meu exogêneo exogêneo, na comunicação que tu não zaburi, justamente o a china sura a china abrir se o zaburi anasema Heri mtu yunasiye enda katika shauli na wasio haki Wala hakusimama katika njia ya wakosaji Nunia ni njia ya wakosaji Wala hakuketi barazani panji miza. Yani manaki hakai ha, ha, Hafaji kituo na kikao pamonya nao Hayuko nao katika mipira yao ba Hayuko nao katika eh, yani Mitoko yao ya kuena ku, kufanya kila kina wanachofaje Eee eh. Lakini mungu nasema nili Mungu haja tuzuya tusio nao katika arusi zao Haja tuzuya tusio na dunia katika misima yao Haja tuzuya tusio nao katika ujirani muema E Mungu kote Mungu nasema E kwa tufaze eh, E Kwa tunaona E Ili kusudiwe na heri Ili kusudi mungu watuwe sabu kwa mani watu wake Tusikai katika kika uchawasio haki Ae ni yo makuni ya whatsapp Mbaya na shina Ya mejawa na usenge njaji na maneno tu ya kipuuzi puuzi tu unakuja mtanaileta eh jamari anaweka picha pale na tutafika mbinguni tumechoka mguru unaelekea saa na sisi yaendelee bi bi maneno ya kipuuzi puuzi huo ni msemo wa kweli huo tumefika mbinguni tumechoka tumechoka mbinguni melele ndani hivi mguru unaenda jeje filipo anaruka juu ndio amna kwenda mbinguni nasema tuoneshe yesa nasema filipo Kujui njia wala Yeni ya Yeni kumi na tano. Toto, kwa nimesema bingine wala hayuuti yenye kitika dini yenemia kumi natao tuatua kwa tunahara ah no no no ah, daudi katika zaburi tumewona Ibrahimu ni habari ya kutoka na kutoka katika vikauvia na vya vya vya na kuchafua na kufanya nini ukusoma kwenye Yeremia choca mas só mas ele Choka acabou. Choca, está ya mas Yeremia 15,15 cumprida tarde, cumprida tarde, Unajua wewe Unajua wewe na mungu unajua we, na we, sema na jua we, uko ni yumba sana tuweze kuona sana, haja hema si kuketi katika mkuu tano wa wa naoaji fresha, mkuu um, tano wa naoaji watu naoaji kwenye mkuu tano, haja huo imagumu ya, ya wa sapa takataka pondia kibao, lakini toka huko kwenye makundi ya kwenye mtandaov, social media, Njoo kwenye zao. kwenye night club za. yeye ni mkutano wa kujifurahisha. Kilevi makundi yao ya kilevi. Eh ha hata makundi yao ya ubea. Unaweza mta ukakuta mtaa fulani ukakuta kuna kikundi cha ubea ambacho huwezo kaingia humo mpaka na wewe uanze kuchangia ubea. Vinginevyo hawata kup, hawatakupokea ukakaa nao. Na asema uongo mpaka ujishii mpaka uwese hebu yao. La sivyo Unakua kukua huko pembeni Ie yemi ya nasema mimi nilizukutani Sikuwa siku, katikatiao Siku keti katika mkutano wawa wana uvote na ajifuraiisha No wana kufrahi Na aliketi peke yangu Kwa sababu na mkono wako Kwa umenijaze zafia Whozi ya ali kwa zaidi ya hapo lakini But The Fushund was the foolish one, inaisama in English, whereas in 1970 he wasوت by the men and dunia in my life they did not reach the rest of my son But even before the Fushundab, the fear of the child and addressing the seeks human 가공 and I was Żeby and I did not find this The reading of the porsommate in Ah, o que você vai mostrar a china sabe o que a china disse? Petróleo em Mâmbia bana. Você fala bana? Em Mâmbia é isso. Você se tu me achava viót, o mundo há tu o fai de que vive? Tá certo? Tu tapa taniní? Fico dizer só com o Na na wazima bilere na asema vutakaa katika viti vya hukumu baraka mtapata vyeo kwa kama umejitenga na vyeo vya dhurma vya duniani Mungu anasema nitakuendelea kwa kwao kwao huko mbinguni Amina ibari tu na ibada ya Mungu wetu Sio? Eh? Eh? Wa Filipi, Tatu, tano, tatu, saba mpaka nane Naomba nisi, soo, soo, nisu Saba kwa fitu, shaka kumbiri Kwa tuno Paula anaseba mimi mambo yote ya kidunia dunia za dunia, vio vya dunia Vitu mbavu sekuwa vina nifadja ni ya dunia niliamua ni kivye kwa hasara Kwa ajili ya uzuni yo katika kristo Kwa hivyo na mamba huwezu vile vitu Alafu kamushika kristo aliyekuwa na habari na hakujaribu. Na vio, angeza kufanya ni Paulo lakini akasema ilibidi hivi ni viachilie vyote hasara, vyovyangu, sifazangu, labda makazi yake, na zake na na makundi yake ya washikaji na nini na nini akacha na ikabidi aanze kuingia katika mzozo wa injili ili kusudi na Mungu. Tuko tunaangalia somo unasema ukiwa rafiki, uli, aliacha haba rafiki zako akaja kuwa rafiki wa Mungu. Amigo, assim, na vesábico a sa, na na vesábico a mavi, Natumia tu me anes obum sara, Felipe está tudo, sabem o nada. anasema, eu aposto me furu ana Cristo, tu vistes a mim via Bengoni, se o vid, se o vid, se o vid tu jogar te canchi, yani, tu amor tu é de na ma na na vida tu vi. ni vya uzima wa mileni, vya minguni tu angalie vya adunia hii anazema katika kurosai 35 mm. kwenye hebrania hii sita ihubini na wakitamucha hebrania tushaki soma hebrania kuminamoja, serasini na mili pakarobaini anaungerea watu mbao anazema wali hawa kuishi katika nyumbasuri wali kato kwa musumeno wali teswa, anazema lengo kumba walitaka tu, haki ya mungu wao Sina mda wakwenda huko, ni maninu marefu sana. Mdanga ni maninu mstari hiyo baki. Kwa jamisho na sema, lazima kuchagua upane. Huweza ukawa na vijote. E, matayo sita shina, matayo natu usha isomu. Matayo na sema, hakuna mtu awezae kutumikia mabwana wawiri. Ukitaka kutumikia niyo kuwarafiki wa hiyo upane. Angeza kusema, hakuna mtu awezae kuwarafiki wa mabwana wawiri ambao hawako upane mwoni. Yani, uwe rafiki. o Huyu na Rafiki o Huyu kwa pamoja. está ndumia kuwili. Wa kristo. envinie que se o Niki se cumpriria Nikuibirin Jinir nao se somente nao se ma komba o Cristo ndumia kuiri neta coa nimepata somos zulu au ba zulu he? Aku na lá se vou puxar o pade Aku namento sair puxo me que a na mungu Na maali. Kwa ya au pesa, ni hasa kiini cha mambo ya dunia. Na vitu mingevi yote inatamaa na nina nasa kwa sowa kuna maali na pesa. Kwa sowa kate kito mcha ufuno mlangu wa tatu misari wa kumina le. Sina huko tena. Na mweja ni shacho kani mbea na mafuwa Lakini kwa ya nere. Ufuno wa kumina Mungu wa kwa nao kena kanisa la lao dikia. Kanisa la ufugu-fugu. Asaba, nijini ufugu-fugu. E. Hamuja amua, ama muwe moto upane mmoja, ama mbeo balidi upane mwingine minataka kote tu kwenye joto mpona kwenye balidi mpo. Iyo inatofati sana nakuwa kwa mungu, nakuwa kwenye dunia. Eh. Ngoe ya wangie. Jisuna wajia kumukaribia mungu wako na kujifunza jitaini kuchagua upande. Kwa upande wa moto na marini, kama umeamua kwa upande wa baridi na marini. Kini tusiwe katikati, katikati ufuku ufuku ni, ni hakuna upande. Na hemi tumaliza kwa kusoma wa mstari ure wa ishirini na mbili. Hemi na e, ufuno ishirini na mbili. Tumaliza kwa kusoma ufuno ishirini na mbili. Anasema hemi. Ufuno ishirini na Mr. Vigina sukuisomba lakini ili meereza wanyazake. Fundoo, imlango wa mwisho wa biblia. Fundoo shina mini msani wa kumina na sema, Mwenye kudurumu na azidi kudurumu. Na mwenye uchafu na azidi kwa uchafu. Anasema upande wa dunia nohu. Kumejawa na uchafu, kumejaga azumu. Yon do dunia. Kika humu, kwa wafikiwa hao, Dumu tu humu. Hei. Haja, wewe msemo huu unakudhuruma aache. Eh, ha? msemo huu unakudhuruma aendelee. Nisichotaka, asiye msemo kudhuruma rafaka atakataka kuja kwenye upande wa pili wa ukamilifu. Kama akiamoa kuacha, aache aje huku kwingine. Unajua anachomalizia anasema hivi, mwenye kudhuruma azidi kudhuruma sana, kudhuruma na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu. Na mwenye haki azidi kufanya haki na mtakatifu azidi kutakaswa. Ha sema wa upande wa huku waendele huku huku Na wa huku naendele huku huku Nisi cho taka Ni kuwamba uendele kuwa huku kesho na huku na huku na huku Nijo inanjo sema Kitaka kuwa rafiki wa mungu Tulia upande wa rafiki wa mungu yijurikani Na ukiwa mwa kwa mwa rafiki wa mungu Nime mwacha nita kuwa upande wa adui wa mungu Au rafiki wa dunia Basi kaku nje dunia Lapo yijurikani Sinijo inanjo sema Au, usitua josepua. Ndi, usitua Basi, mungu wa bariki, saabu za kwa nimesha, pa kwa jina neno hili. Mkini, ya zakawa ni gumo, lakini, mungu, ta rifanya ngepesi. Na, mkini, kuna yale tusiaweza, mungu, tatutia gufu, tatuezesha, kwa mana, ueno, mgeguvu na maanglaka zote Tungu, shukuru ni katika tina na baba, na na mwana, na kutakatifu. Amen.